Тяжко дихала під ногами. А після обирав будь-які інші шляхи, аби лише не ступити на вже розчищену, вимиту освітлену площу. А сьогодні прийшов. Адже невідомо, коли ще раз побачу цей пекельний п'ятачок землі, на якому прожив тисячу років нашої ери. Я – рвався назад. Хоч, як це дивно, але всі ми рвалися назад. Туди, де, як здавалося, та, власне, так і було, триває реальне життя і реальна чоловіча робота захищати батьківщину. Діяти, рухатись, відчувати свою потрібність і незамінність. Там були кращі. Ще ніколи я не бачив такого потужного скупчення кращих людей. Так, вони були різні, брутальні, озлоблені, з матюками і чорними відкіптєвими обличчями, зі сльозами, коли читали листи від дітей чи складали до кузова двохсотих. Але вони були кращі і я мусив бути поруч із ними. «Залишишся?» – запитала мене Ліка сьогодні увечері, коли я прийшов на нашу стару квартиру, куди навідувався щоденно. За десять днів моєї відпустки ми розмотали всі клубки і клубочки, намотані часом. Завжди говорили до пізньої ночі. А потім я брав таксі, і вона зачиняла за мною двері. Я ритуально кілька секунд простоював перед ними, дослухався до її кроків. І не чув їх. Отже, вона теж стояла за ними, дослухаючись до моїх. Сьогодні вона запитала, «Залишишся?» Я обійняв її. Вона ткнулася головою в мої груди, і мені здалося, що її волосся досі пахне димом. Мій відчайдушний бойовий друже, зі щемом подумав я. «Я повернусь», – сказав і прочинив двері. Вона відсторонилася і серйозно кивнула, і зачинила їх за мною. Тепер я стояв посеред Майдану, чистого, освітленого тисячами вогнів, і намагався відповісти на її запитання. Так, Ліко, я залишусь. Я обов'язково залишусь потім, коли повернуся остаточно. А доти Мені треба вирішити багато питань і зробити безліч справ, аби бути гідним твого такого несподіваного повернення. А потім я повертатимусь завжди. З усіх чорт забирає червоних доріжок. Обіцяю. Перетворюсь на сентиментального бевзя, котрий привозить купу непотрібних сувенірів. В нас будуть діти. Два хлопчики, що викотяться мені на зустріч із заспаними обличчями і простягнутими руками. Або краще хлопчик і руденька кучерява дівчинка, залюблені донестями. Я повернуся, Ліко, коли... Я б хотів сказати тобі тими словами, які колись чув від тебе. Але ти ж знаєш як важко їх вимовляти, коли ми переможемо і без емоцій згадаємо свою тривогу, гнів і розпач, але без гніву і розпачу. Коли зрозуміємо, що воювати можна, маючи в душі ненависть, гнів, біль, а перемагати лише з любов'ю. І це найтяжче, чого мені ще треба навчитися. Але обіцяю, я навчусь. А ще? Коли я першим увійду в те місто, де Марина залишила сина. Я знайду його. Я знаю, вона б цього хотіла.